Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah. Peyğəmbər sallahu aleyhi ve sallamın deyir ki, iftarı tezləşdirin. Yəni, vaxtı girən kimi edin. Səhurı kezikdirin. Yani Səhəri gecənin birinci yarısında da var, ikinci yarısında da var, üçüncü yarısında da var. Siz onun üçüncü yarısında gecikdirin. Sübhə yaxın. Sübhə bir yarım saat qalmışdır. Əmrdir də hə? böyle elə deyilir. Əmrdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi əmr edir. Düzdür? Allah Subhanahu Taala nə deyir Quran-Kərimdə? Əli yahziru kəsləri ki peyğəmbərin əmrinə mukhalif olulanda Onların başına ya böyük bir müsübət gələcək, ya ağırlı-acılı əzaba düşar olacaqlar. İhamət ki, bu dünyada müsübət axirətdə ağırlı-acılı əzaba. Bu bir vaxtını gecikdirməyin fəsadı. Ya. İki, üçüncüsü gəlir. İkinci hədistə. Rasulullah s.a.v. deyir ki, mənim ümmətin iftar tezləşdirdiyi müddətcə xeyir-bərəkət sindi olar. Gecikdirdin, xeyir-bərəkət getdi bu üç. Növbəti fəsadı 3-cü hədisdə gəlir. Mənim ümmətim daha doğrusu, bu ümmət iftarı tezləşdirtdiyi müddətcə bu din digərlərindən üstün olacaq. Baxın, müsəlmanların üstün olmasının səbəbi də iftarı tez baxdığındır. Geciktirdin, ümmət alçalacaq. Və Hədistə gəlir ki, Rasulullah s.a.v. deyir, iftarı tezləşdirin. Kitab əhlinə müxalif olun. Çünki kitab əhli iftarı gecikdirir. Bu, 5-ci fəsad. Kitab əhlinə oxşamış olursan, iftarı gecikdirməklə. Və nəhayət sonuncusu, 6-cı fəsadı, bu da 5-ci hədistə gəlir. Rasulullah s.a.v. deyir, biz Peyğəmbərlərə İftarı tez, səhuru gec etmək əmr edildi. İftarı gecikdirmə ilə 124 min peyğəmbərin sünnəsinə müxalif olsun. Baxın, iftarı gecikdirməyin fəsadı nədir? 1. Bu dünyada başa müsubət gələ bilər. 2. Axirətdə axırlı acılı əzabad uçar ola bilərsən. 3. Xeyr-bərəkət getdi. 4. Ümmət zəifləyəcəyək. 5. Kitab əhlini oxşuyursan 6. Peyğəmbərlərin hamısının yoluna müxalif olursan Odur ki, iftihara vaxtı girən kimi gözünüzdən görürsünüz gün battı, açın geciktirmək amma namaz ki var, azan verilir o da əmr edilib, əmrə də itaat eləmək lazımdır ki, azanı bu vaxt verin bu vaxt verin, namazı da o vaxt olunmanın problemi yoxdur Allah Allah 3 <laughs>